Защадруйте, попросила Прокопова жінка. Не минайте нашої хати. Защедруємо, крикнув дід. Слухаєте? Слухаємо, в один голос відповіла здимарялу Пошкова сім'я. Наливайко, свати, Петро та Яків притулилися над димарем щока до щоки, нахилились над ним вусами і почали. Братики, вставайте, коники сідлайте. Щедрий вечір, добрий вечір. Та поїдемо в поле, по битій дорозі. Щедрий вечір, добрий вечір. Дівко Агашечко, хороша швачечко. Щедрий вечір, добрий вечір. Вишила славного турка на коні. Щедрий вечір, добрий вечір. А на пазусі райські пташечки. Щедрий вечір, добрий вечір. «Ну як? Чути?» – передихнув дід Максим. «Чути, чути!» – відповіла Прокопова жінка. «Так добре чути, наче ви стоїте у хаті!» «Заждіть хвилинку! Зачекайте!» – прогов Прокіп у Марі замовкло. Наливайко, свати, Петро та Яків підвелися на ноги, затьохкали чобітьми, забили підбором об підбор, затупцювали на синьому колючому мерехтінні, коли ж це з димаря вигулькнула голівка меншенького лопушкового хлопчика? Ліктями він опирався на краї димаря. Рожеві губки його пливли до вух, а чорненькі у сажі вушка під русявим волоссячком стирчали, як лопушки. «Просили тато й мама, і ми вас просимо до нас на вечерю». Чистим, як сніжок, голосом заговорив малий і розгорнув припеченого калача, закутаного Звієць полотна Дякуємо Сказав дід Максим Видобув із кишені солодкого зайчика Зігнувся тиснувся вусами в лоб малого І простягнув гостинця Мизатенький лопушок Схопив зайчика в зуби Повів проти місяця чорними вушками І провалився у димарі Ніби його й не було Тепер, панове звернувся дід Максим до Наливайка, Петра та Якова. «Ходім до горошків, будемо якось до них добиватися». Вони підійшли до голубої місячної кочугури, обдивилися її з краю і зверху, а дядько Кирило навіть приліг на неї послухати, чи нічого з неї не чути. «Не чути нікого», – зітхнув Кирило. «Та щось ніби шамрає» щось ніби шелестить і шепоче. «Беріть, панове, лопати та приступайте», сказав дід Максим. Петро і Яків поклали на сніг шаблі, скинули кожухи, поплювали в долоні і заходились копати. Сніг з-під лопат зафуркав і засичав. «А що?» – спитав Наливайко діда. «Омелян Горошко, як подався на січ, то й нема? — Як нема? — Є. Живий і цілий. Минулої весни якраз на благовіщення був. А як же? Навідувався додому, приходив. Дід зняв з голови наливайкову шапку і став її розглядати. — Оце так шапка! Всім шапкам шапка! Я такої ще не лише не носив, а й не бачив. Ти її, северине, сам пошив? «Чи, може, її подарував тобі князь?» «І довго Мелян пробув у Гусятині», – правив своє наливайко. «Недовго, з тиждень, побув-побув, подивився, та й знову пішов. Куди? Як-то куди? Пішов туди, де й був. На Запоріжжя? Не знаю, бо не сказав. Дід Максим глянув на Кирила. Необережненько взявся за морозіне вухо. «А куди ж? Знову на пішов», – заговорив і собі Кирило. «І мій саник до нього пристав. Ти, северине, мого саника знаєш». «Ваш дядьку Кириле саник? Так він же ж малий». «Малий не малий, а вісімнадцять йому якраз в Пилипівку вже було». Та ще як сім років на Січі попоходить у молодиках, то якраз стане козак-козаком, закашлясь у вуса дід. І Саник, і ще троє хлопців із ним – це з нашого тільки гусятина, вівдалі Кирило. Зірвалися і пішли. – А скільки ж їх там на Запоріжжі є? – озвався і собі з кучугури Петро Жбур. – А є! – Зітхнув дід Максим Казав омелян, що їх Де не лоза, там і козак А де байрак, там по сто, по двісті козак І всі вони люди рівні і вільні А за вірою християни Кого приймають на січ Той змінює своє прізвище на прізвисько Аби не дістав його там ні пан, ні князь, ані воєвода Від кого хто втік? а зібралося товариство на Січі за порогами Дніпра з усієї України. Та тікають до них із Польщі. Буває, просяться з татари, з турків, є навіть з Італії та Іспанії. Одне хлопчення, розказував Омелян, прибилося аж із Шотландії, і за кривенького його носа прозвали шотландика-козаки Максимом Кривоносом. А які християни, скажімо, Ті ж татари чи турки або італійці з поляками? Хіба у них християнська віра?» – спитав Яківшийка. «Віра на Січі – то діло найперше», – відповів дід Максим. «Хай ти віри іншої, а з'явився на Запоріжжя, то приймай віру козацьку і вивчай козацьку мову. Не хочеш – тоді йди, звідки прийшов». Ніхто тебе сюди не приневолює, і ніхто тебе тут не тримає. Віра мусить бути одна, і вона возвишає душу. Бог один, життя одне, а це все віра. А живуть козаки на Січі куренями. Кожен курінь має своє наймення. От, приміром, омелян, так він приписаний до куреня незамайківського. У кожному корені і по сто, і по сто п'ятдесят душ, а буває, що й більше. Та не всі козаки живуть саме по коренях. Одні рибалять на річках і затоках, солять, в'ялячі, коптять рибу. Хто полює у степу звіра та птицю, хто добуває на копах сіль, хто пасо в великому лузі бойових коней чи неуків лошаків, хто у роз'їздах стоїть у дозорах на вежах. А ті, що лишаються на самій січі, тешуть і смолять чайки, шиють вітрила і одяг, вчать військової виправи молодиків, і самі вправляються коло зброї, біля гармат, об'їжджають підспілих жеребців і кобил, лагодять церкву, дзвіницю і курені, насипають січові засіки, запасають паливо й харчі на зиму. Словом діла вистачає усім. Та коли яка небезпека, тривога, на перше слово гінців вони, хоч би де були, кидаються на січ. І кожен летить до свого куреня, бо курінь то не лише житло, а військова потуга, як полка босотня, і він завжди на збройній нозі.